Brottningen med stenen och stöbborna och åken bröts har gett oss krafter, andliga och kroppsliga, och starkt motstånd utvecklar starka krafter. Så har detta lands skog och mark präglat oss, gett oss det egnaste, upprinnelsens källa till vår folks den ensamma skogsbrons stolthet och frihetsinne och den segerodlarens ihållighet. Det verkliga så svenska är sådana ursprunget, vår växtplats. Det är för mig den barndomens jord Där sprang bar barfota i något dusin somrar Och kände enrisbuskens barr under fötterna Barndomens mark, det är vårens allt ljusare kvällar Med en morrkullsflykt över stugbacken Och tranernas skrik från serret Det är sommarens solvärmda bäck med sitt gömma vatten Plaskande kring barnabed med sårskorpor på knäna Det är höstens röda lingontuvor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 en dikt utav Werner von Hedenstam, damm, medborgarsång. Så sant som vi ägar ett federnes land, vi är det där alla dykar. Med samma rätt och med samma band för både arma och rika. Och därför vill jag vi rösta fritt som förbland sköldar och bågar. Och icke vägas i köpmans mitt. Dikt på vågar Vi strider gemensamt För hem och här Då våra kuster förbrändes Ej herrarna ensamt Grep och till svärd När varnande vård ändes. Ej herrarna ensamt Sängnade ner men också herrarna strängar Det är skam Det är fläck på Sveriges baner Att medborga rätt pengar det är skam att sitta som vi har gjort och tempel åt andra välva. Men kasta stenar för egen port och tala ont om oss själva. Vi tröttnat att blöda för egen dolk att hjärtat från huvudet skilja. Vi villja bliva ett enda folk och vi är och blir det vi villja. Radio ND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 Snigelpost är box 42 126 12612 i Stockholm. Och jag vet också att det går att skicka e-post till nd.se. Nicker är Jo Lindberg och ansvarig utgivare är Richard Karlberg. Nationaldemokraterna i Stockholm sänder på Stockholms närradio 88 MHz. Söndagar 17.30 till 18.30. Alltså på Stockholms närradio, 88 MHz. Man kan lyssna över internet med någon minuts kanske fördröjning på adressen narradio.se. Besök Nationaldemokraterna på internet, nd.se. Alltså nd.se. Ring dygnet runt på telefonnummer 745 08 13. Hur härligt sommen klingar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 min kommentar här vid tidpunkten för, för det här brevet så var väl Bengt Westerberg då partiledare för Folkpartiet Liberalerna de har haft lite olika partiledare och eh, vid inspelningen här då den eh, 11 augusti 2007 så är det väl dags för en ny partiledare då nämligen den för detta militären Jan Björklund det kanske kan bli lite ordning och reda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 och originalinspelningen kommer mixas in så att eh, den får plats på flera olika radio-ND-program med total sändningstid på 60 minuter men vi blir ju tvungna att dela upp de här långa inspelningarna på flera gånger naturligtvis, men så att det finns ju då verkligen då programmaterial eh, det var också en avslutning där ja. vad åsiktsfriheten egentligen gäller är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 och här kommer vi in på någonting som jag kanske inte delvis äh, håller med om för att äh, det finns naturligtvis äh, hårdrock och det finns musiker som kanske klär sig och har kontroversiella uppträdanden på scenen, det är kanske som den här Alice Cooper då som ska hugga halsen av äh, huvudet av någon kvinna, men det är liksom äh, det sker ju inte på riktigt det är en konstart så att säga så att man ska inte döma ut all hår, hårdrocksmusik som någon slags djävulstyrkan. Vi är bara tittar titta på den här långhårige vedermetrologen då från Uppsala. Per Holmgren heter han väl med sina lång tår. Han är ju definitivt ingen djävulstyrkande men han gillar då helt enkelt musikstilen hårdrock. Radiolyssnaren här brevskrivaren har skrivit hårdrocken är mörkrets och kulturförfallens musik med en rekvisit av nitar, kedjor leder, blottare bringor utmanande sexuella poser det yttre motsvarar en inre mentalitet hårdrocken har förfallit till dyrkan av satans symboler det är på lek försvarar man sig med men man kan ju inte dyrka satan på lek utan att bli uppslukad av mörkets krafter man är vad som motsvarar sina gärningar redan vår nationalskald Isaias teck som levde 1782 till 1846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 Det är den näst sista. Vi är inne på sidan 14, kapitel 10: Varande exempel från historien. Tre underrubriker: 1. Hur Sodom och Gomorra gick under. 2. Hur den västerländska kulturen sjunker ner i mörker. 3. Konsekvenserna av att bryta mot andliga lagar. Underrubrik nummer 1. Hur Sodom och Gomorra gick under. I Bibeln skildras städerna hur Sodom och Gomorra drabbades av Guds straffdom på grund av att befolkningen där hade korrumperats och övergivit all moralisk känsla. Men i vår tid har Sodom och Gomorras roll övertagits av Hollywood som sprider sina skänligheter över hela världen. Som det som skrivit i Bibeln, Jakobs brev kapitel 3, vers 11, icke giver väl well, en källa från en och samma åder både sött och bittert vatten under rubrik två hur den västerländska kulturen sjunker ned i mörker den västerländska kulturen håller på att sjunka ned i mörker vilket återspeglas i den ständigt stigande brottsstatistiken gatuvåldet rånen, narkotikan bedrägerierna och valtäkterna vilket absurt kulturklimat som råder i samhället i vild lusta och utan att beakta konsekvenserna bedriver man otökt och sedan abort några flyktiga ögonblick av så kallad sinnig njutning som får betalas med livslånga tragedier svart dramer, uppbrutna äktenskap veneriska sjukdomar, AIDS, död och aborter är det inte bättre att tänka efter före och upporda en smula självbehärskning och filosofisk insikt istället för att blindt som en slav följa sinernas begär människorna påverkas genom en massmedieindustrin så att folket förlorar all moralisk känsla för sanning och rätt det som är rent, edelt och andligt om människorna får lära sig lite ansvar och kultur en smula självbehärskning och eftertänksamhet skulle massaborterna säkert kunna nedbringas till en tiondel till kanske 3000 om året och innan jag läser under rubriken då 3, konsekvensen av att bryta mot andliga lagar så hör vi då att olika former av könssjukdomar och HIV och liknande ökar kraftigt. Inte minst bland homosexuella och bland ungdomar. Och vi ska återkomma till aktuell statistik när det gäller aborter i Sverige- det finns olika fysiska naturlagar som tyngdkraften Bryter vi mot naturlagen tyngdkraften och kastar oss ut för en klippa kommer vi till skada Likadant finns det etiska andliga naturlagar som verkar på lite längre sikt när det gäller ett helt folk Bryter vi mot dessa kommer det reaktioner våld och ekonomisk kaos i landet Ser vi tillbaka i historiens fasit finner vi att det är många nationer som har gått under på det eh, sättet ja sidan 15 som ett vanande exempel kan sägas att det var på grund av sin avgudad dyrkan och skänliga riter som den ursprungliga befolkningen i Palestina förlorade sitt land för cirka 3000 år sedan det fick en viss nåda tid till bättring och rening från sitt ohygliga av guderi men det ville inte taga notis och rena sig. Men när de hade uppfyllt sina synders mått och hade lämnat allt som kan kallas mänskligt bakom sig utspyddes det från landet. Om ett samhälle ska ha rätt att kalla sig civiliserat och humant ska det inte bedriva folkmord på sin egen befolkning genom aborter. Slutligen, vi är inne på sidan 15. Sista kapitlet en varning och påminnelse under rubrik 1 tyst minut för de aborterade under rubrik 2 en minneslund under rubrik 1 tyst minut för de aborterade varför inte införa en tyst minut i hela landet på menlösa barnens dag den 28 december för att påminna om alla värnlösa som har aborterats i början av livets gryning en minneslund varför inte skapa en minneslund en grönskande park en skogslund på en kulle där fyra stensatta stigar från norr, söder, väster och öster leder in till parkens fridfulla centrum där, finns en, där, där det finns en grön vid gräsyta omgiven av en tät cirkel av träd resliga furor och höga granar som är gröna året runt där vinden viskar fram stilla sorgsna ord i trädens kronor där mitt i parkens fridfulla centrum reser sig minnessten en hög blankpolerad monolit monolit av granit med 300 000 kors inristad som en påminnelse och som en varning för kommande släkten om dårskapheten och brottsligheten att utrota sitt eget folk precis som man också har låtit förintelseleger som Auschwitz vara kvar som en varning för att grymheterna inte ska upprepas en lämplig avslutning är ett citat från en annan dikt skriven av vår nationalskald Esaias Tegner som avslöjar flum liberalismens sanna natur Ligg du fördärvliga där och fred omkring dig som kräftan sluka nationerna upp sluka och hungra ännu citat från dikten England och Frankrike från 1806 insänt av en lyssnare var mot dig själv låt dig inte korrumperas och det var inläsningen då den sista inläsningen då från skriften abort på lekarspråkets latin abortus criminalis Vi kommer från maktens tinnar och vann för tidsfördriv. Vi krälar, vi linkar på fingrarna. Vi släpar det lilla som ännu finns kvar. Och döden vill inte ha oss. Och livet kan inte tas Tillbaka som med en Och stycken och trasor av liv Här har du din älskare åter Men armarna har han glömt han vänder sig bort och gråter Med blodiga ögonhålor och nickar och smålir Fast halva ansiktet tryter Och om det är en som flyter Ur såret i under rocken Så stig är han för Men solen Mister ljuset För några Haldande led Ser världen Med sjö Och snusen till gott Och man bara Eger en nes Att snusa med Vårt land vår heliga moder Här får du till hjälte stoder och fågelskrämmor på åken där korparna lag. Den morgige dag är din och min. Nationalismus ist noch lange nicht tot, er wurde zu früh begraben und sieht nun das Morgenrot. Das bewahren eigener Werte kann niemals verbrechen sein. Und wir alle wissen, der morgige Tag ist ein Zypern. Tjutschinyen och det basken land Jugoslawien, Kurdistan Algerien och Nordirland Nie war der Nationalismus stärker Der wille unabhängig zu sein Und vi alla wissen Der morgige Tag Ist dein och mein Mein ett svagt östgöta infanteriregiment med endast 380 soldater och så vidare och så vidare. Sedan solen försvunnit under horisonten hade det svenska kavalleriet stått redo med sadlade hästar. För två ordonanser som sänds iväg med uppbrottsorden till dem, Jakob Duval och Lorentz Kröjt tog det ungefär en halvtimme att rida den halva milen över slätten fram till kavallerielägret. Omedelbart och klartecken kom fram i pass klockan det flög orden att sitta upp till regementerna. Det hela gick tyst och effektivt. Kavalleriet bestod av 14 regementen plus livdrabanternas kår. Livdrabanterna under den här tiden det kan man typ säga var en form av fallshandsjäger eller en elit kan man säga. Åboläns, Smålands och regementes, Östgöta, Norra Skånska och Södra Skånska kalleriregimenterna samt Upplands Tremänningsregimentet till häst. Dels var det sex regementen med dragoner och rytteri som var utrustade med musköter och som skulle kunna utföra viss tjänst som fotfolk. Livdragonerna och Skånska dragonregementet samt Hjälms, Tåbs, Dyckers och gyllenstjärnas dragoner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 utan trompeter och spel grå gestalter ramsvarta silhuetter försvann i nattmörkret i den ukrainska steppen. slaget en dikt från Georg Chanhjelm krigsgudens marsstal 1649 jag skall dundra så himmel och jord själva som Asplö jag skall dundra med kraft det dödliga människohjärtan det skola bäva och hissna däråt och dumn ut i dvala. Jag är den som står och världens ära bespottar. Vad är emot min makt? Hin andres fattiga gudars, magre bestånd, inbillade val och riken i världen. Det var nog så att när Karl XII blev skjuten i skyttegraven i Fredrikshald så fanns det en generaladjutant med, en tysk, som hette Johan Fredrik von Kaulbarsch. Den andra som var med var fortifikationslöjtnaten Bengt Karlberg. Och sen var det en fransman som hette Kapten André Sikre. Jag förmodar att det uttalas så. Och Han var en fransman i svensk tjänst som rekryterades i Turkiet, närmare bestämt i Bänder vid Karl XII högkvarter. Och varför jag kommer in på det här det är ju för att det är väldigt mycket diskussioner om Karl XII blev mördad eller om han då som liksom Peter Englund då blev skjuten av norskt druvhagel. Man har ju skrivit kilometer om det här. Och det är en del saker som är lite märkliga som en historisk vän berättade här nere i Göteborg eller liksom, han är inte historisk, men han är intresserad av historia. Det var att Karl Barsch blev senare landshövding i Göteborg. Och det märkliga med den här Karl Barsch, han är den han var då general eller, Johan Fredrik von Karlbergs, är den enda landshövdingen i Göteborg som det inte finns ett porträtt på. Och det är rätt märkligt. Det finns, inga, finns porträtt på alla landshövdingar i Göteborg från 1600-talet och framåt utom på den här Karlbars. Och det tycker jag är lite märkligt faktiskt. Och sen har vi den här leutnant Karlberg då, han blev senare stadsarkitekt i Göteborg. Och han ritade bland annat Ostindiska huset i Göteborg, han var en väldigt duktig arkitekt och det var väl kanske därför också han blev uttagen som fortifikationslöjtnant till Norge och var i närheten av Karl XII. Och sen kan man ju då diskutera om vem som mördade Karl XII, den här stackars franske kaptenen då, André Sicre, han har ju fått sin beskärda del men det där kan man ju inte riktigt veta men det är lite konstiga detaljer faktiskt. Och speciellt om den här landshövdingen. Men för att återgå till Karlberg, jag var faktiskt utanför hans gård. Men tyvärr så blev den riven under rivningshysterin då när flundsocialisterna då, de här FNL-demonstranterna, styrde i det här landet då. På 60-talet, slutet av 60-talet. -60 så att det var en 1700-talsgård och den var nedriven, jämnad med marken. Och upp har man då byggt ett ungdomshem då för kriminella tonårsflickor. Eh, däremot så finns stallet kvar. Vi gick bakom det här huset och stallet finns kvar, där, och en del förråd finns kvar, och en del är tyvärr ombyggda utan. Sverje Sverige är mitt allt på jorden, inget där som stärker skönt. Med det vita fjäll mot norden, fyrgörgat nordens krö. Där går fria strömmar Klar och blå i Där bor stora drömmar Än i fog. söners är mitt allt på jord, Så svårt, första stegen, första. Malmibärgen, bästa Malmipröst bäst också. Och i fanan bästa färgen, solens gull på himlens blå. Men ni som är bevandrade i politik och också är för det fria ordet. Eh... Ska jag ju naturligtvis få ta del av lite här tillsammans med lyssnarna. Vi börjar så här och sen vill jag bara... Jag vill ha en kommentar bara från er av det jag läser, okej? Okay? Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke-önskvärda främlingar. Det är alltså ett citat vi går, vi går vidare i citatfloran Tills vi kommer fram till Nysvenska rörelsen Ett nytt citat för alla att gissa Det är i folkets rasegenskaper Som vår förmåga och kraft ytterst bottnar För en nation är bevarandet av rasens goda egenskaper Av utomordentlig betydelse I den ständigt fortgående tävlingskampen mellan folken Nationens kraft, velstånd och kultur berodar av Därför utgör blandning med en icke-likvärdig ras en av de största farorna för ett högtstående folk. Det kan betyda kulturell och ekonomisk tillbakagång. Ryssland och Balkanshalvöns folk har exempelvis i betydlig grad varit utsatta för ogynnsam rasblandning vilket i sin mån kan förklara dessa områdens efterblivenhet. Novel, ny Nysvenska rörelsen tror ni? Vi fortsätter att gissa på Bundesförbundet. Ja, nej den här gången var det faktiskt inte bondeförbundet. Här var någonting nämligen. Kunglig majestät har i nåder fastställt denna soldatinstruktion allmän del. Vårt federnes land och dess försvar. Stockholms slott den 31 december 1929. På nådigaste befallning Harald Malmberg. Ja. ja, där ser man. En dröm om ett Sverige för svenskar.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 Hjärtans en gång En samfälld och en enkel sång Som går till kungen fram Var honom trofast och hans rätt Gör kronan på hans gässa lätt Och all din tro till honom sett Du folkafrej Kommer för!